të individit i takon për atë që e këtë planifikur mm. e vëtërrasja. Masë parë dhe më dhe vëtërrasja, linë si ide të individi, mm. dhe, dhe mën me jetu për vitet e tëra, shumë dhe mën me jetu për vitet e tëra, dhe, dhe mënë të, të realizohet konfetërshirë dhe vëtërrasja. Kërë qëndorë mënë vetë vetën, mënë të të eve që ndërështë e nëtë moment dhe nuk është me të mënë si si duhet. Mirë po para, pra kështë po para prakisht po sepse ka mëndu në një gjatil e ka, ka marë litarin e ka zhëll përmën ma është një para gjukim dhe më thonë që duhet të vrimi se njëri i cili ka planifikua vëtë vrasen ma e ka vendohës edhe nuk mund në këthyje në gjusë të më rrugës kjo është një para gjukim kjo është një mitë i cili duhet të hiqet ka mëndë e sepse ka mëndësit dhe më thonë intervenimi në momenten e fundit dhe më thonë sekundet e Gjona fetare unë tërcë shpëtohem me doktorën sa në momentin e fundit mundet me humbë vedjen qoftë edhe nuk ndodh shpesh por vedjen mundet të humb edhe me vdekjet më të shpejtë sepse në momentin e fundit ai tashmë kur fillon me dhënë shpirtin ballafaqohet Më kërrias açi vini amar shpirt se me, shpi, me laçë dhe tashmë ka dalë pikësa i botë në mënyrë psikologjike ende pa dalë në mënyrë fizike krejt. Por në asnjë mënyrë nuk anashkalohet, nuk anashkalohet dhe nuk justifikohet sa përkat fajt dhe mkatit që ka. Pastaj, çec. Të dytë, sa ideja hap pa të ndërmarrë tonat e lektivimit. O nuk e si. bën, nuk e bën njeriu i çmendur, bon nuk nuk, nuk dinashto. Ai çmendur merr ne pahet ashom i lidhet pëj pëj të fydzave që kanë thamë këtë nëherë nuk e mërë letarën e cili e cili, cili cili pëzve të mba në jo një a, është, po, a vet e është katili vetë vetës për dëshem e primkatëve matë më dha që ka kamë nësi njërimi është më bëjt vetë vetë dhe në më ndaj se kemi aftën të njerëzit të cilët kanë ide dhe në diskutumë se ide që cishë para gjukime, mendim për në bodi qka tilë kanë shumë njerëz do të ken frikë Allahut me myt dikush është ndryshe me myt vetveten nuk ka të kryesh er, nuk ka të kërkosh nuk saç ke bëu pun timë me shkumë të zhur shpintonë të tua se më bën dëni dëm vetvetën tonte ndërsa me shkumë ta bëu dëni dëm kët vin shojë në kët ngushllon edhe shumë lehtë për jetën nuk ka derm ka të sht tepër i madh njeriu është ngjënan e pse më shkum ngjënan se me shku në gjëhënëm? Pra të rësujë elementi i fez, mm. që të si ku doktorin me më konsultuat atë që kanë të në tem, është shumë me mm. rëndësi, por jo shpesher bin kontakt me hëgjolar, apo me njerë që le t'janë fetarë. Prandajnë e që ka maherët një loj të rëkënë që inë mes institucionesve psikiatrike, institucionesve fetare, naturisë dhe shërbimit për njësorë. Një, një të rëkënë që shkelqy shumë, do t'ishtë t e jepin fejes venen e duhur. Por në mjerisht, i kemi instituciones tonat shtetit krejt, doke e futur edhe policin të, si instituciones shtetit, në nënën nëstignin mbrojtjes, apo të mbrojtjesin jo. Si povrën dërënshme. Krejt këta elementin feje ka loma shpine. Nën kryet të tyra të jarë, si imidhe dhe, dhe, dhe të të tjerat. Në thashe në fillim Problemi nuk gjithët me një legjeratë me dy por jam shumë i bindur Edhe mund zëtohëm këto publikisht Sa të shkojmë një bashkë me, me që trekojmë shqetësej këti Ta. Edhe të abojmë një gjiro Në koordinim e bashkësin islamet Gjësisht me krejën fetar, gjësisht me, me fëngjëlar Apo edhe me priftat në vendet ku ka të krej shterë Qëmë të abojmë nga një legjeratë Njëa bile njëa në në stëmat maksimume fut një land fetar i cili ato të kishte zgjidhur shumë probleme shoqërore. Do të shumë do ta kishim vërtetuar se sa ato kishte rrapet vrasja. Sepse un jam i bind se so shumë njerëz nuk kanë dëgju kurrë për mkatet të cilën të cilën janë të bome durte vërteta për pasojat e ato që hyn të bë. Nuk nuk, nuk, nuk kanë idenë ata forca kandidën. E ça të dëgjacion nda ana, të mëcion bash. Por atë durës si që na të hap ora. Se për në përkrahë shteti, nuk në përkrahë shteti, nuk në stimulën shteti, nuk në qelë dyrt shteti. E në mund të folim në peroda, mund të folim do një media që në e pëtrasi kështu, por këtë janë kontribute shumë të vogla. I shala në tardhmen, ndanë Allahu, koordinohë institucionit tona, po dhe fut në elementin feqë e kanë tënë institucionit e kësaj dynja jetë prej Japonisën fonden der në Amerikën tonë Atlantikut elementën fe e kanë prezente në në në në në në në në në në fej, në asociacionata shoqëroikan kanë kanë kanë shoqërie kanë shoqëri jo çarsimore për kanë policie kanë ushtrie kanë kanë gjithkonë kanë zbot për elementin fe që elementin e dukimi shpëtronë bomba të vllah ti qatini dhe komunistave ku ka mbet Kuba komunizëm ka mbet Kinë komunizëm ka mbet Koreja komuniste por kanë rra të dështë marrë për neve, Serbia, zemër e komunizmit, e Kroatia, vëndzindja të, të satje, e Slovenia, e Kardelit, me fut elementin fejë, të nga drejtimet jetë, e jetës, segmentet e jetës, ndrësa ne këtu, për imbojnë e idejnë komunistë dhe hudhën fejnë. Kjo është shumë përkapshme, po për dhështë zotin shalën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e pas taj do të dryshaj gjandja, me amërëzot. Këm një pytje për togerin nga shikusit, e, thot, a ka vetë vrasin burg për shak të dënimit të gjatë që ka marrë prajë burgosurin, dhe nëse ka tentim vetë vrasin, e që ka ndërmarë policia në këtë rast me atë person? Që është në burg apo mund të të vënderi? Nga aspekti policuar, për këtë pytje mund të flasë, Por kohën e mbajtjes që ne mbajmë, në fakt e kemi një afat limiton kur prokurori 작ton një afat mbajtjes në thumb ose ndalimit policor, që tani është ulur në 48 orë, përpara ka qenë 72 orë. Për çit periudhë kohore ashtu mertësi kemi pas raste, për arsye të ndryshme personi i cili është ndal, për shkak të feshës, të fajë që ai e ka e ka ndli ose për arsye të ndryshme Kemi pasë rasë që ka pasë të të tive drasje në, në vendi ku ka qenë nëmbajtje. Gjërsa për problemet tjera, për njerëse dhe nëmërë, nuk mund fletë fakt, nuk e më përgjese të për nështëria drejtsisë dhe i takon një domeni tjetër në fakt. A an, fa, pas, tjila, të nënë fakt ka pasë rasë të tila, jënë shërtuat të rëthonë, pëse dhe më thonë, edhe është në ngritë nivellë i sigurisë që në fakt mos përsejnë të e. Do të këshali dhe kë E psikiatrin e, sa du, e, prapo vje puna të këtë rekanë që që mund bëjë një psikiatr në një institucion t'ilë si që shëpë këja në këta persona në kemi një bashkëpunim t'mirë dhe në shërbimin e policijës përse për këtë këti aspekti do dhe nëse individi ka bo vëtë vrasë nuk vjen institucionës shëtëtësore me të do mëdhë proces me policijë nëse ka bo dhe në të në vëtë vrasë shumë herë Ata vinë mësë parë i institucionës shëndesore, e gështanë ligjënë, i cilin a obligënë, me levnë në gjithë da rasti cilin ka deshë në bove të pau, edhe procedurat policore. Vajdojnë, edhe në se do më thonë, bod vlerësimi, që është tash vlerësimi psikiatriki in një individi, e ata i gjindë, e do më thonë, se kodë në në shregullëm të natyrisë psikologjike, psikiatrike, atëra ta zakonisht pranohën në repartë, � edhe nëse dojnë ata, edhe nëse së dojnë, kemë do mësime i me i hospitalizu ata në njërët nëshme, pa i pyrë, pa vadaqëta të fare. Edhe trajtonë për një kohë, dhe, dhe resë atë evitohet rëzikujas e shmondi. Nëse dhe manë lërësimi psikiatri nëzërë se nuk kondoni që regullën tjetër, atër dhe manë kontaktet me psikiatrin apo me shërbime tjera psikologike, lijen për më vonë në njërën bëllantarë, dërsa policia krymë procedurët e vetët, për në këtë aspekt në kemi bashkëpunit mirë me policia. Pyti për hoxën nga shikosit, duke se vëcë se kemi lapëru pak majatëmi për shkurtimisht, e qëfar është dënimi në botën tjetër për ata persona që në bësin vetën në ndonjë shpegim dhe në ndonjë argument? Unë thashtë e thashtë që ka dërgumët, që e gënë nga Korani dhe që e gënë nga hadithi, se Allah ka thonaj që e, e bënë në këtohen, dhe të futët në gjëhnem, dhe të futët në gjëhnem, dhe për nejë është një gjëhet tjil e letë për thotë të zotit, pas të hadith për kamirët më a.s. sa ajtë që lejë E kam vët vetën me mithik pra mi të gjallit kemi tipe të mithikëve të imshën vetbetës mithik pra dënon vetvetën atë soshë e ditë gjatë 50000 vite dita gjatë e 9000 vite mithik atë toksipësnalti post që ka sekretë aty pehelmë shtumarav ti e ke këto kjo bara se më përfundon gjikënda para se mfund gjanë në nëse është ç'është do kjo vetë shtu drushë nuk ka është atë tregon muaj i cili i shkon mendje botë diçka tillë a ka zgjer problem ishte lomë tokja por është në problem Në ambientin ndaj vështirsive, bën sa për dëvështerësive të dunias, shoftën e burgut të Çekit, të Çekit toger. Po në burgun shka ka bofain, po shajet në burg, ka komponduë, më përmirsue, edhe do të dal më mirë asa të bhuqit, asa çollën me kom, më dal më pra? mirë pib burgut. Edukatë pran, mirë, po atë mjaçundur psiatrin, nga çuajë edhe hojën ato atina, më mësue edhe shkollimin e dedesane të tjera, edhe dhe lëshën dorë ku po nami, nëse më lejohet në shpika të shurta, <të> turç ramundio në kamë mbajtur punjë turnjellan e kanë në, në ka marrëveshje me njerëz të, të fest, domethënë me me me muslimanë. Është zakonisht më kryesisht edhe ata e kanë një, një orar të caktuar ku shkojnë atje po, dhe edhe mjekojnë, edhe çivi vizitojnë, po, vizitojnë po kanë edhe tema për ligjrat po, të ndryshme me një qëllim që, që ata njerëz të rihabilitohen apo të jenë më të rehatshëm për ne veprim ose në vepër për çelëngun ngarkon falk. Sigurisht <sukur> se kjo është regu e feqme Ose ka pasu kësë Së përsojmi Së shumë Sëpse ma si ka vazhdu Ose është të vazhdu e Dukë që është e feqme O është e minë Ndo shta, më bënë Hallon Ndo shta, e vetë mjërë pik Bashkëpunimin Mes Bashkësis islamë Hëgjolarëve Fuqës elementit fejë Në shësiri Në krejtë shtetin ton është kështë kështë kështë të gjeri për kërkimi, mundësia, bashkëpunimi, kontrata, marrëveshja mes burgjeve të Kosovës edhe mes qishillave sipas saman në rajonet që janë. Ndoshta vetëm atësh ka diska, dhe po inshallah vjen ashtu otomash. Dolën edhe këto mund dalin e si rekomandime nga nga këtyre institucion. Një fytyrë nga shikuës për psikiatrin. Ata njerëz të cilët tentojnë vetvrasje, tentojnë bën pra, vetvrasje, <coughs> e shpotojnë. Si çndron puna me psichikën aty e pastaj. Shpesh her mund në ndodhë dhe më dhe që ata kur më mësë përsa përsa me përsajit. Kur mësë me përsajit me në një farmirë me ndryqunë me ndja, me përthamë dhe më herët se ta ta, më dhonë që kanë të jetu vëdrosin, ata e në popullot ma rezikume, edhe ata ka në sholë se 64 her mund shumë se njerëzit e tjerë. Mm. Në të rezikume, ata ta, të dhëmë e qenë vazhdemisht në kontakt ose me familjarët e cilët kanë rikëqyjë u nëse... Ose vëndirë është këni mod në kontakti minë me shërbime të shëndetit më ndorë një që të përci dhe gjendje atyre më ndorë është një pytje tjetër Alkoli, droga, medikamentet në ndikojnë në vedrasje I Ju si hoqë, qëfar më më thoni në aspektin vetarë po ju psikiatra dhe po ju vësh pytja, naturishtë policia është duke luftuar këtë dukëri që të mos të infektuar qësërja dhe qëfar dhe proni kërë nëzje dhe të të dikush me drogë ku kape, dikush me drogë gapon me këto loj medikamentash. Nga po filla. Mëse mm -hmm. mërë pëytja është të, po filloj prej hojtë. <laughs> Allah është probet. Temat qështja e drogës, <clears throat> alkoholit, prostitucionit dhe dukërive tjera negativit në timan veti ku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 Po, më bëu, më bëu kur më har në një dozë caktuar që qelizat e trupit vetë dhe psitika e lyp, po. po, po, më së paft më dhan, më së paft kujdes, ajë mund të bëj edhe vetë vrasje. Po. Atëshim. Po, do të thon, këtu është tana që duhet duhet më duhet më mjeku. Gjithsesi duhet masa preventive para se më ndodh, sa diçka këtu më lejon them po. Shim. Të gjithë shpesë tort policia gjithë staf i mksur të, të merrem me psiken me të menduar të njeriu kret këtë shëlloi problemin duke ndodh pas ndodh nëse i vjen atë ndodh po do të posuaj. më marrë masa preventive para se mëoë e mosha preventive do të më futet elemente fe apatia mendoj atë se mundë e eh, pak më herët doktor shefqia të përmendë shpresën e çelës dhe në është faktori kërësori kërësori i pari faktori cili këndikim dhe më dhënë që si, si njini dhe të përdojnë një të më kërështë edhe unë dhe të bëjve të mikrasim në mes periundës para luftës edhe pas të luftës edhe më ndëjse përsej për ketë shpresës para luftës ka pas ma te i për shpresës ka pas represionë ka pas varfri i fukaradak por ka pas shpresë edhe e shpresë ka qene lidur thënë, me liri nëse fiton Liria, do të më deri, kemë jetumë më mirë, kemë sëndërimi më jetumë, më bën jetën e mirë, në stacionto. Është edhe loti kryesisht njerëz që kanë lidhur për aspektin material të të çështës. Meqenëse nuk ka dalë ashtu, on moshtës ka pas prapë përpëriti prapë ka pas prapë prapë ka pas post probleme me gjitha o shtu shumë numri dukurive negative në alkoholismi, prostitucioni, trafikimi, këto janë në rritje këto dëdonë njërshka këto që e vrasë i shprejse në mas shumëti e vrasë i shprejse se përsa ta me ato me përderimin në të një substanza nuk e përmisojnë kvalitetin e jetës shumë nuk e përmisojnë cilësi në jetës vetë edhe nuk e bëjnë vetë vetën më tlumëtër, por, të lumëtër por vëtën në shtinë dita dites deri Në në moment kërë thënë mo, o bo bo dhe dhe më nuk du mo Ma te për me e tu Tha shka me bo Si me e tu si, si me bërë jetën ma kvalitative Kjo është pyte Që më ndajësë shumë rëndësishme për këtë moment Edhe On e shumë më më një krasem Shdo, gjitho pajisje që na e blim Edhe shërbimim Edhe të më, në zërën më njërë e prospektin Uzu se si, si do të me përdo në atë pajisjet Për ndryshë nuk është me në qërinë që vëse për isin vëtëve të ju mormi edhe mundohemi manipulumet e për për po ozuksin. Thamë na jetën nuk e kemi bërë vetë na, nuk e kemi kryu vetë vetë na, dhe nuk kemi kërfar kontributin në kryimin e vetë vetës, në ka kryu kryusi. E dhe në do të dë dëbëdhën me e, për dorë prospektin të cilin e ka. Në e ka quk të lukë Në e kemi prospektin, ka ka prospektin lukëra, lukëra, pa, pa, pa, e kemi paru në investionerin e bejkandejë Edhe bësese, në dhe bëtëon Nëse e përdormi atë prospekt Nëse e përdormi atë uzus Më sigurit që Në dhe të kemi Mëndësimi i tu Mëtë ljuntur Me gjithë fukuradzakin Me pa, gjithë varëfrin Me gjithë problemet dhe Me gjithë astidat Por do të të donëmi Sepse Në përmbami uzusit i cili në ka von ai piu sinaka si vërai ka bózi uso sinaka. Es konfirm. E togë. Futja o parastruat për ju për gathesisht nëse ziet një person i cili është po ndan droga. Pa diskutem tani vetëm se keni urë të u pyetjet në në problemet dhe veti devjante. Cilat tashojnë janë njerëj që ndajnë ngusht me një hmm. problem, për të thënë u diskuto ku sonte, edhe pa diskutem që droga, alkooli, prostitucione se si vetit devionte janë fshmangshëm ose ose ose pasojë e tyre ose janë pasojë e më pastaj e, e problemi të çela të diskutontu sot. Policia e Kosovës pa diskutim është e shqetësuar shumë me këtë problem. Nuk mund të mohoj fort se nuk punojmë në, në preventive. Kemi njësisë të bukur mirë specializuara që kanë kryer trajnim edhe këtu brenda për brenda shtetit, po dhe jashtë shtetit, veçanërisht kemi përvoja me të mëdha me policin turke edhe me policit tjera të botës, për policit demokratiket të botës, edhe punohet intenzivisht këtë drejtim me gjithë problemet bukur të kësume që janë. Orzve për penale, pa dëshim, të ata që nëzihën. Që fardolloj narkotiku, nishëm penalisht, dhe më thonë në dalin edhe balofaqon me drejtsin, tërsa fatkesisht për ata që janë të më varun, ne trajtojmë si viktime dhe kërkujmë dhima në mjekve, kërkujmë dhima në mjekësisë faktë fratë që që janë të mvarrën tani kanë kaluar në një shkallë ma për dorë ose janë për dorus ose të korit ose drova etj etj sidoqoftë një situatë tona e luftojnë shumë të dhukuri janë në teren mund domi që të jemi domethënë në preventiv sepse është shumë më mirë të të, të luftojnë sesa se sa sa të mërimë të pasohet no pastaj apo me ato që ndon në teren jemi prezant në poshtë shkolla Nisitetona është nisiti i veçantë të pak maheret, që tha, edhe, aqsa, a, a, a kemi pak më herët që i jap ligjërata. Ajo sa mundem, jo sa sa kemi për ditën tona, pa diskutim u sqejojmë fëmijëve tanë që kjo dukuri sigurisë është pak rrye. Apo kanë rrugë dalje zero, kanë rrugë dalje parë dalje. Është një shëzë shumë rastin edhe e përdori disa rekomandime që ka Allahu në drejtoria analizave të krimit që të mobilizojnë të gjithë faktorët relevant të shoqërisë dhe gjithë institucionet edhe edhe shoqërat e ndryshme edhe ato që janë çeveritarë ato që janë një që, çeveritarë dhe të punojnë në këto drejtim. Po flasim konkret për temën që diskutojmë. Nuk nuk janë largas as këto tema apo dukuri devionte. Po shkon mirë në ndjesë shteti jonë e ka popullata nëse më tren rajon. Prandaj çdo punë e mirë që bëhet në këto drejtim, nëse si prevendim në para ndalem sigurisht se ka më çuani për falim përgjithshëm qoftë tash kërkohet të rritet kujdesi ndaj të gjithë personave që shihet për parësyë të ndryshme, po kthena për këtë temë që kanë kanë anu ose kanë pasur tendenca domethënë të, të, të tentimeve vetëvrasjeve. Qose vërenga kushdo qoftë nga shokët e shkollës, kaqsimtar, nga, nga, nga prindërit se ka elemente depresioni apo apo ta shfaqen diçka një një që vërtet pa norma drejtëtim. Jo që vështë dhe që udhës, po, është humorën e njërëzorët pëngohët ajo të preventohët. Edhe të mobilizohën të, të gjithë faktorët relevant në mënyrë që në fare në fund të vijë dherit e hartimi i një plani apo një strategia të përgjësme, kjo është rekomendim dhe më thonën i këti drejtorati, që të vinë një hartimi një plani të përbashkët dhe në të tjilët me një strategi të përbashkët që satë mund me ta preventohën për dukur E kem edhe disa pyetje, po më po un kërkoj ndjesë nëse nuk do si të kemi ndoshta mundësi të lexojmë edhe çfarë pyetjet. E pyetje për Hodën, nëse të torturojnë aq shumë si ka qenë në kohën e policisë së se Serbisë, a lejohet vedras? Jo. Unë thash më herët, nuk ka dër që lean, vedrasën, torturohesh. Për tortura shpërblehesh te Zoti. Pa. Sepse ka bujë njerëzët zëllum pa drejtësi tortura është fizike, tortura është psicike, është qëfirtërore, por jetë është të tilë, fatën e ke pasë, dhe përgohë pa është të zotë i shumë. Nuk vje shpreja, po njeri ju me mbytë vetë vetën, përshka tortura vë. Një piti e tjetër shumë interesante, natërështë të mbytë temën, ju tha se nuk ka derë vetë vrasë, me për piti e varashtorë kështu, ale jodë vetë vrasja nëse një person që ka sekrete, e, që zbulimi ka pasuar e negativet të më dhalë të këpëpulli. Kjo është përti e ullë. Ta ka ullë dhe kështë shumë i me aqëmë. Qëti përhojgjë. Shëtja, unë të thashë me dy fjallë. Nuk ka derë e cila e lejen dhe dhërasjen në islam. Allahu ala. Shumë e qartë ata dosta nuk do të mund praponë një herë të kërkoj falje dhe gjouxë shikuesve tanë se nuk që do të kemi mundësi të lexojmë të gjitha pyetjet që na kanë arritën, por më gjithashtu shpresojmë se ndonjë episod tjetër dison nga pyetjet do të i lexojmë, por edhe një pyetje shkurtimisht për Hoxhën, prapë shpyetja, nëna në ime ka qenë sëmurë psiqikisht, e ka marrën dhe e ka mbyde vetën në saj. A do të jap llogari për të është gjënaçare. Nëse ka qenë smuar në smuartë psikikështë, në artë shkallë, smuartë psikike, po flasë nga ona fetara dhe kemë ekspertë i këto e cilë më dhejmanë, <clears throat> smuartë psikike është, ose smuartë psikike vazhduqshme, ose smuartë psikike në dërprerë, para ditë mirë, mas ditë të tërubulltë, në ditë mirë, trubult, në jafë të tërubulltë, vërqë të mëralë. Ose është në artë shkallë smuartësë, so që i dalën senet, i dalën. Pra, nuk e shumë i këthjel për më gjitha të i dalën. Pasë dalë, është natë shkallë, ku ju nuk e dalën. Ta shpënë, nuk e njëfë njerëzit, nuk e ditë bardë, nuk e ditë zezë, nuk e dhe anot, nuk e dinë avdit. Dhe nuk e dinë atë që për dënë në vetë vetën, mësë me ka përdo rëkëse për shkallë dhe poshtë, faktë të kësi kësët një e vetën që nuk e dinëaj. Nëse nuk e logaritë mirëve për, logarit, për. Ah. për në të vetë. N A jam se kapi helmë do të kam bëj vetveten inshallah shpresoj të Zoti më stihet katile vetvetes. Por në fund, s'um duket vëshpjafrosh fundit. Po vetë është e punë misione se më lejohet më të hasë un po kam çaf në ne ne ne ne ne gajerat ne ne ne me von atyrat të cilet i kanë humbur afërmet e vet. Fash pasoja që të më dha, gjenatën më dha, dënimin që të më dha të Zoti. Por megjithatë nuk Bënd t'i humbëm shpresat Neta si antartë familjes Që dikush për neve në ka humbëm Në këtë mënyr Nuk bënd t'i humbëm shpresat Se për gjithmonë është në gjehnen Sëpse rahmeti zëtë të është i mam Dhe se Allah i madhruar Asë një në gjëna Dhe se Allah i madhruar ka premtu Që nuk ka gjëna që nuk e falë Përpas i dhujtaris Kofrit në zbesimit Pra ka shansë me a ja falë Zëtë të gjëllë e shanë në hu Për atë arsyje, kanë të drejtë Në tarë të familjes Edhe është, është shumë E kërkune për e tyne Me bodoha shumë, tashma e vdek Tashma e ka shkuë Për flasëm një herë, me ndalë Tashmë ndodhe jo, na i kja Rrasë, tashmë të hëtë Me me trajtuat e si një mësliman Që ka vdek, për gjënaqar Mësliman gjënaqar nuk atar Për ju pa besimtar Ju pa iman, për me iman që do të thësër dhëtë më lutë për të për atë arsujë a falëm gjenazën e fotëm vërezat muslimonve e lutëm për të pështilëm e qëferë këtë seremonitja kryna që kryës në muslimonit rëndëm dhe bimis të këfarë për të kërkujmë të Allah më shirë për të promës më ndalë doa dhe lutje të afermit për të nështë Allah vazhë u gjelë jale tanë dhe më shiran të barë këvëta praveç se jemi në fund të, të emisionit tonë undë dhë të shkëndërohu për zëmashisht ç gjatë të kohët jeni pra në emisionin tonë rruga e ndricuar emisioni i cili është edukativ o fetar dhe unë ju falenderoj shumë që gjatë të kohëti jeni me ne në këtë emision. Miso dashur dhe këtu po përfundojmë me programin ton edukativ o fetar rruga e ndricuar. Mi po ne do të takojmë sërish të etën tjetër pra në të njëjtin vend edhe në të njëjtin kohë. Dre athër programim me xelam aleikum.